פרק ט' וביום עשרים וארבעה לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ופסקים ואדמה עליהם ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים לאדוני אלוהיהם. ויקום על מעלה הלוויים ישוע ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה בני חנני ויזעקו בקול גדול אל אדוני אלוהיהם, ויאמרו הלוויים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברחו את אדוני אלוהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה אתה הוא אדוני לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא אדוני האלוהים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, והפריזי, והיבוסי, והגירגשי, לתת לזרעו, ותקם את דבריך, כי צדיק אתה. ותרא את עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף, ותתן אותות ומופתים בפרעה, ובכל עבדיו, ובכל עם ארצו, כי ידעת, כי הזידו עליהם, ותעש לך שם, כהיום הזה. והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך הים, ביבשה, ואת רודפיהם השלכתב עם צולות כמו אבן במים עזים. ובעמוד ענן הנחיתם יומם, ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו ו. ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמים, ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת. חוקים ומצוות טובים ואת שבת קודשך הודעת להם ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדיך ולחם משמיים נתת להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם. והם ואבותינו הזידו ויקשו את עורפם ולא שמעו אל מצוותיך. וימאנו לשמוע ולא זכרו נפלאותיך אשר עשית עמהם ויקשו את עורפם וייתנו ראש לשוב לעבדותם במרים ואתה אלוה צליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, ולא עזבתם. אף כי עשו להם עגל מסכה, ויאמרו, זה אלוהיך אשר העלך ממצרים, ויעשו נאצות גדולות. ואתה ברחמך הרבים, לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחותם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר יהיה לחובה. ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנחה לא מנעת מפיהם ומים נתת להם לצמאם וארבעים שנה קלקלתם במדבר לא חסרו, צלמותיהם לא בלו, ורגליהם לא בצקו, ותיתן להם ממלכות ועממים, ותחלקם לפאה, וירשו את ארץ סיחון, ואת ארץ מלך חשבון, ואת ארץ עוג מלך הבשן, וביניהם הרביתה ככוכבי השמיים, ותביאם אל הארץ אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרשת. ויבואו הבנים ויירשו את הארץ ותכנע לפניהם את יושבי הארץ הכנענים ותיתנם בידם ואת מלכיהם ואת עממי הארץ לעשות בהם כרצונם. וילכדו ערים בצורות ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, קרמים וזיתים ועץ מאכל לרוב, ויוכלו, ויישבעו, ויישמינו, ויתעבדנו בטובך הגדול, וימרו וימרדו בך, וישליכו את תורתך אחרי גבם, ואת נגיעיך הרגו. אשר העידו בם להשיבם אליך, ויעשו נאצות גדולות, ותיתנם ביד צריהם, וייצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תיתן להם מושיעים, ויושיעום מיד צריהם. ואיך להם ישובו לעשות רע לפניך. ותעזבן ביד אויביהם, ויירדו בהם, ויישובו ויזעקוך, ואתה משמיים תשמע, ותצילם, כרחמך רבות עתים. ותעד בהם להשיבם אל תורתך, והמה הזידו ולא שמעו למצוותיך, ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם, וייתנו חטף שוררת, ועורפם הקשו, ולא שמעו. ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעדבם ברוחך ביד נביאיך, ולא האזינו, ותתנם ביד עמי הארצות. וברחמך הרבים, לא עשיתם כלה, ולא עזבתם, כי אל חנון ורחום אתה. ואתה אלוהינו האל הגדול הגיבור והנורא שומר הברית והחסד אל למעט לפניך את כל הטלאה אשר מצעטנו למלאכנו, לסרנו ולכהננו ולנביאנו ולאבותינו ולכל עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה ואתה צדיק על כל הבעלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתיך ולא הקשיבו אל מצוותיך ולעדותיך אשר העדות בהם והם במלכותם ובטובך הרב אשר נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם לא עבדוך ולא שבו ממעלליהם הרעים הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה הנה אנחנו עבדים עליה ותבוא אתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו ועל גביעיותינו מושלים ובמהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו